Vad nu? Jag rensar lite här i inkorgen Jaha, då? Nej men det är alla de här dickpixen och annat skit Va? Får du såna? Nej men det får ju alla Jaha, jag får ju aldrig några bilder Nej men herregud vad glad för det Ja men är det inte lite smickrande då på något sätt? Tycker du det här är smickrande? <skratt> skit. Hur mår du? <skratt> Kräks du lite? Don't tell me that your life is dull and grey, my only answer is hey, hey, hey, hey, let's go crazy in the wild, and if by chance make a child, that just means that we're alive and healthy. Yeah. Hej och välkomna till. <laughs> till din kurrande mage. Det var din mage den här gången. Var det min mage? Ja, det hörde jag tydligt. Bonuspappan och plussmamman. Plussmammans mage tydligen. Jag känner mig berådd. Be, be be b be, Vad heter det? Förrådd. Ah. Jag känner mig förrådd av min egen mage. Men, plus mamman, En podd om livet i en bonusfamilj med tyngdpunkt på föräldraskap och relationer. Vi sänder i samarbete med Hallands Nyheter som är dagstidningen i Varberg och Falkenberg med Omnejd och den kan ni läsa på www.hm.se Eller om ni är en liten gammal gubbe som Martin så kan ni läsa den i pappersform och då är det jättebra om man prenumererar på den. Just det, den kan vara lite svår att få tag på annars. Kanske finns på pressbyrån i Varberg. Ja, men tror du det kommer vara så sen att det inte kommer finnas brevlådor till slut? Ja, för att antagligen. allting kommer vara digitalt. Fast alltså, i och för sig näthandeln ökar så att det behöver ju vara någon Ja, men det, det är ju fortfarande skickar. så att när man får stora paket så måste man knata väg och hämta dem. Så det är inte jätteofta man hämtar någonting i brevlådan egentligen. Nej, det kanske är så att allting som man får hämtas upp centralt. Veckans gäst är ju familjebalanspodden i form av Ann-Katrin Noreliusson som bor i Hudiksvall. Glada Hudik. Hon är ju bland annat NPF-coach och ska prata mer om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som till exempel ADHD, autism, tvångssyndrom, Tourette-syndrom. Hon har ju även egen erfarenhet av ADHD och så har hon barn som har flera olika NPF-diagnoser. Ja, det är det som är så himla bra med Ann-Katrin, att hon pratar ju verkligen om egen erfarenhet. Mm. Så att har ni inte lyssnat på familjebalanspodden än så ska ni göra det. Men först ska ni lyssna klart på det här avsnittet av våran podd. Men sen ska ni lyssna på familjebalanspodden. Just det. Mm. Och lite senare i det här avsnittet får ni även höra oss diskutera otrohet och svartsjuka och möjligheterna till att förlåta. Oj! Det där sista visste jag inte att vi skulle prata om Vad spännande. Nej, det var, Jag tror det är du som har hittat på det. Men sen jo, att, ja, det nej men det annat. har ju varit lite snack nu sedan förra veckan i och med att vi hade författarinnan Anneli Högberg med. Och hennes böcker handlar ju om, i alla fall den första, om otrohet när huvudrollsinnehaverskans man lämnar henne för hennes bästa väninna. Ja, just det. Det är ju Agnes som de tre böckerna handlar om. Ja, så alltså, den här veckan har ju varit lite om skulle man kunna förlåta ifall det hände en. Mm. Hur känns det när ens bästa väninna ska bli bonusmamma då till sina barn? Ja, just det. Det är jätteskumt och äh, även det här med otrohet. Var går gränsen? Vad är helt oförlåtbart då? Mm. Och så men det snackar vi mer om efter intervju. Och apropå förra veckan så kan vi passa på att säga att vi pratade ju om juridisk abort och insåg efteråt sen att framförallt jag trodde ju att det betydde något helt Precis, annat. Precis, kan, kan du säga det en gång till? Framförallt kan, snälla säg det en gång till. jag hade ju fel vad gäller juridisk abort. Oh, oh, jag hade till, en fel. Gång till. Hade, hade du fel Martin? Jag hade faktiskt fel för ovanlighetens skull och du jag, inte jag vet inte om det kom med riktigt. Kan du bara säga det en gång till? Du vet att jag sen kan klippa bort det här ändå. Det tycker jag inte att du ska göra. Nej. Jag hade fel eftersom jag inte förstod vad att juridisk abort är när en man vill frånsäga sig ansvaret för barnet redan på fosterstadiet 18 veckor då som en vanlig abort är. Och... Ja, alltså det är inte så att mannen kan tvinga kvinnan att göra abort. Nej. Eller det var ju inte ens tal om det. Men nej. nej, och nej. det vi har nu lagt in en korrekt diskussion och vi är ju överens om att vi är emot den här typen av juridiska abort. Däremot så är vi ju för en kvinnas möjligheter att göra abort och bestämma över sin kropp. Vi är ju för att kvinnor själva ska få bestämma över sina kroppar. Absolut. Den här veckan, vad har hänt då? Ska vi, vi har ju haft ganska mycket att göra. Det har varit en hektisk vecka. Det börjar ju, om man ska säga det, i veckobrytet. Att jag och min kompis Bella tog bilen och körde hela vägen upp till Stockholm. För vi hade ju tänkt att se Aik ta hem guldet. Och Helle, Jag hade Helle med mig, mm. våra minsta. Och vi stod där utanför Friends Arena och var beredda att poppa vår här grej och då lägger norsköping mål i den fjärde övertidsminuten, 94 minuten. Ja, det och det roliga, det var ju en inhoppare också som kom in i 92 minuten, Daniel Sjöberg, tidigare djurgårdare. Så det var lite extra kul. Mm. Men det är ju att det blir så spännande. Ja, men sen förut. så gick vi ju in då på matchen och tänkte, ja men då tar vi guldet då. För att då hade ju AIK guldet i sina egna händer igen. Så hade de vunnit den matchen så hade de också det. haft guldet redan då. Men det blev ju oavgjort. 0 -0. Så vi fick köra hela vägen hem. Och när jag säger vi så menar jag ju stackars Bella fick köra hela vägen hem. För mm. att jag har inget körkort. Och det gjorde hon med bravur. Och, eh, så vi kom hem väldigt tidigt på måndag morgon. Just det. Ja, och sen så var det ju en hektisk onsdag. Du, vi intervjuade... Paret Lind-Bagge. Ja, just det. Johanna Lind, fröken Sverige 93, är ju numera gift med Anders Bagge i Idoljur. Fröken Sverige 2005. Ja, <laughs> just det. I en väldigt hemlig tävling. Så vi var på GKs i då och intervjuade för han var där och signerade sin självbiografi. Och sen så han vi köpa lite grejer och som jag skulle betala och sen när jag gick ut så började ju pipa. Och det vet jag inte om det har hänt mig förut. Kände du dig som att, blir du liksom nervös eller bara, har jag tagit någonting? Nej, jag visste ju. Att var det, det så hade det att de liksom hänt? glidtacklade dig? De var sprang så här mot dig att du hade tagit någonting? Nej, de var väldigt lugna vakterna och, och jag sa att jaha, var konstigt det här var. Ja, det, det brukar vara att de har glömt att larma av, sa de direkt. Och det visar sig att vi hittade en liten sminkgrej där som kassören hade glömt att larma av. Och eftersom det hade pipit utan att det var mitt fel. Så fick jag en liten chokladkartong som jag sen inte kunde äta upp eftersom jag var allergisk. Så den fick du. Det var en lång utläggning om eh, din mycket korta brottsliga bana. <laughs> ja, just det. Helt obrottslig. Sen på kvällen så såg vi Karleina Hekner Häckner i Arbesteater ganska fullt nere på parketter. Ja, det var roligt. Förutom att det var en galen fotograf slash reporter som störde Karleina Hekner Ja, han hörde tydligen när jag fotograferade så att han... Han satt till där. Men sånt i livet. Nej, det var inte så farligt. sen. Inte för dig, för mig. Igår var vi på Karl-Johan Wallgren i Falkenberg. Han är ju författare, kommer från Skogstorp, där du har vuxit upp. Men är ju även artist och har gett ut fem skivor. Mm. Eller sex. Jag har aldrig hört talas om honom. Nej, men du kanske inte läser H&M. Men jag många. har aldrig hört hans låtar eller någonting. Nej. Och ännu är rätt, i samma metropol. Bra. Skogsdorp. Men det skiljer ju oh, den år. Det sa jag i förra med. Skiljer 12 år på er. Mm. Så ni har ju inte några gemensamma kompisar direkt. Ja, och imorgon är det alltså Kalmar. Sista avgörande matchen för AIK. SM-gul, sm -gold, sm, -gold, SM -gold. Vi får väl se om jag är helt deprimerad nästa vecka och inte klarar av att spela in podd. Ja, men det var väl lite i korta drag vad som har hänt den här veckan. Och så fyller ju min mamma år, ska jag också säga. Hon fyllde 83 år. Ja, just. Det. Grattis, grattis i efterskott. I och för jag var jag ju där och grätade. Ja, det var vi, älskling. Det var ju inte min storbror. Men min storbror lyssnade inte heller på min podd. Så jag kan inte mobba honom i podden att han inte var där. Nej. Nej. Och så. Jo, men jag var på bio med Lycka också. Får jag säga det med? Hinner jag säga det med? Bohemian Rhapsody, den här Queen-filmen. Ja, den var så bra och så roligt för Lycka kan ju alla de där låtarna och han satt och spelade lite liksom luftigt här och piano solon i luften och sen sjöng vi lite också. Och när vi började sjunga då hakar de andra på också. Sjöng, så att det, var, det var jättekul. Och sen så är det här lite Lycka och jag. Alltså Lycka är ju min pojk för att mm. vi har en son som heter Lycka. Jag vet att det finns tjej som heter Lycka också men det är en pojke. Och jag och han gör ju inte så jättemycket saker tillsammans. Så det är lite roligt när det är bara han och jag ibland. Ja, så, och det tycker jag är viktigt att man gör. Att man mm. tar sig tid. Även om kanske något annat barn säger att jag vill också följa med. Så säger nej, den här gången får ja, du inte göra det. kan man turas om i lite olika konstellationer. så? Mm. Var man är rättvis överlag kanske. Mm. Nu så kan vi lyssna på din intervju med Anna kathrin Noreliusson från Familjebalanspodden. Hej Katrin och välkommen till podden. Hej Maria. Hej. Tack så mycket för att jag får vara med. Jag Ja, Katrin Norelljusson från Familjebalanspodden. Precis. Berätta om Familjebalanspodden. Vad är det för en podd? Det är en podd som handlar om neuropsykiatri. Mm. Alltså Jag tar upp ämnen som handlar om med just det här runt ADHD, Asperger, autismspektrum- och eh, ångest, problematik, om eh, tvångssyndrom, om syndrom, De delarna handlar min podd om. Mm. Och hur länge har du kört podden och vad kom det sig att du började med den? Ja, jag, har, jag startade i november 2015. Mm. Eh, nu, eh, avsnitt 60 kommer nu om några dagar. Mm. Och. Och anledningen till att jag startade det var att jag lyssnade på författarpodden under sommaren 15. Så mm. jag håller på att skriva böcker och jag vill liksom få ner det här, min kunskap och pränt på något vis. Och då började jag lyssna på författarpodden. Och då tänkte jag efter ett tag, men alltså, det där kan jag ju göra själv. Mm. Jag tänkte lite som Pippi, det där har jag aldrig gjort, så det kan jag nog. Det var härligt. Ja, härligt. Så därför så bestämde jag att från början så skulle det vara inifrån vår familj enbart tänkte jag. Och så funderade jag hur många avsnitt kan det bli idag? Mm. Men eh, det började med, det var min man och jag som pratade i första avsnittet. Hur det var för oss att vänta på utredningen när vår son skulle utredas då när han var sju år. Mm. Och sen har jag intervjuat min son och min man igen och lite så där Och sen kom jag på, men den vill jag ha med i min podd och den vill jag ha med. Så att jag har hur lång lista som helst på vilka jag vill ha med i min podd. Jag tycker det är jätteroligt. Ja, du får berätta lite om vem du är och vad du gör tänker jag. Vad, vad är din yrkestitel? Ja, jag är kognitiv NPS coach. Och NPS står ju för neuropsykiatri. Mm. Och det är ju de här olika diagnoserna, funktionsnedsättningarna då som... Jag nämnde tidigare och jag utbildade mig efter att jag har ju jobbat som tandtekniker i 38 år och när jag var 56 då började alla, det var länge hade jobben till tandtekniker börja gå utomlands. För att det var mycket billigare att framställa tänder utomlands. Ah. Så vi lade ner vårt lab här i Ruddick. Och eh, jag blev arbetslös alltså, vid 56 år. Och jag tänkte, jaha, vad ska jag göra nu? Då? nu ska jag ju gå på pension snart. Mm. Men eh, då tänkte jag, nej, jag ska göra det jag alltid har drömt om. I hela mitt liv har jag drömt om, ända sedan jag var tonåring, att jobba nära människor och vara med i människors utveckling. Och genom att jag då har två stycken barn som finns inom de här neuropsykiatriska diagnoserna. Vi har ganska många diagnoser i vår familj. Mm. Vilket har gjort att jag har läst oerhört mycket och tillägnat mig jättemycket kunskap. Så då tänkte jag, nej men alltså då går jag på den linjen. Så att jag får hjälpa andra med det här då som jag har lärt mig. Då kan jag liksom ge tillbaka av det jag har fått till mig under de här åren med mina barn. Men vad härligt att man kan få en ny karriär när många ja. andra kanske tänker, nej men nu är det över. Så startar du liksom. Det är... Ja, det har varit vansinnigt roligt. Jag jobbar ju då både som coach inom neuropsykiatri och både med vuxna är det ju framförallt jag jobbar med som har någon MPF-diagnos. Mm. Eller någon förälder som behöver stöd, lite teknik, ja verktyg liksom att eh, förstå hur ska jag göra när det är så här hemma hos oss. Ja, precis. Anledningen till att jag kontaktade dig var ju att vi fick ett brev från en bonusmamma som mm. eh, vars bonusbarn hade fått diagnosen Asperger tror jag det var. Och mm. Hon var väldigt så här ville veta vad man skulle tänka på när man tar mm. kontakt med någon som kanske då inte är en, en kontaktsökande människa utan som kanske snarare är tvärtom. Mm. Har du några tips där? Jo, det jag tänker då är ju att jag behöver ju närma mig på ett väldigt respektfullt sätt. Mm. Och fundera lite på vad finns det för intressen hos den här människan? Mm. Vilka, vilka saker är det som den skulle vara intresserad av att prata om till exempel? Mm. Jag tänker ju tillbaka då på min son som har Asperger också. Mm. Och eh, han tycker ju att det är absolut lättast att prata med någon om han får prata om ämnen som han är intresserad av. Och som han har insikter i. Annars är det väldigt lätt att man, man tappar intresset också när, när folk pratar med en om saker som är helt ointressanta för mig. För jag är ofta lite smal i mina intresseområden. Mm. Och En annan sak som är otroligt viktig det är att tänka på att människor som har en diagnos inom ett autismspektrum det är att inte kräva att de tittar i ögonen på mig. Det är mycket respektlöst att kräva ögonkontakt. För det kan vara det tar all energi då att titta i ögonen. Då har jag ingen aning om vad jag ska säga. Mm. Utan låt personen, barnet eller den vuxna, titta åt ett annat håll. Mm. kräv liksom inte att Hallå, titta på mig. Det här är, jag vill prata med dig och du ska titta på mig. Det är helt fel. Låt dem titta åt vilket håll som helst. Eller sitta och göra något samtidigt. Rita eller något sånt där. Om jag vill berätta någonting eller någonting som är viktigt som den här personen ska lyssna till. så mm. behöver den få titta åt ett samma håll. Men det var ju ett jättebra tips. Sen undrade hon också lite så här, de hade ju planer på att flytta ihop. De hade inte flyttat ihop än. Är det svårt för någon med Asperger att plötsligt ha en annan människa boende hos sig? Ja, jag tänker ju att känsligheten är ju större hos individer som har en, en diagnos inom MPF. Mm. Och det gäller ju att, att närma sig... I, det, på samma sätt tänker jag att på ett väldigt respektfullt sätt intressera sig, komma nära i på det sättet att jag är nära i att jag visar att jag är intresserad. Mm. Att vem är du? Och, så får man, och jag tror att det tar lite längre tid faktiskt. Mm. Det, är, det, det kanske alla familjer skulle tänka på som när, när man startar en ny Alltså sambo eller något där man flyttar ihop. Jag tror väldigt många barn sliter väldigt ont- mm. i att det kommer in en ny människa som ska ta ganska mycket plats. Jag tror man ska vara försiktig alltså. Mm. Mm. Och speciellt när det handlar om den här gruppen människor- som har en, en skörhet på ett annat sätt- mm. än, än vad, en, vad säger det, ett lagomt barn har. Så får jag tänka mig för lite och vara- lyhörd för, vad vill den? Ja, Vad vill det här barnet? Förutom det här då som du nämnde innan att vi vuxna kanske ibland tvingar ett barn att titta oss i ögonen. Och vad är det ja. för andra stora misstag som normalfunkisar gör där de ska kommunicera med speciellt barn då kanske med MPF? Och kräva kontakt, kropplig kontakt. Mm. att eh, Vi säger att jag är mormor eller farmor eller morfar. eller sådär. Och jag säger då, att barnbarnet ska krama mig. Eller om så får jag ge en kram. Mm. Och om, om inte barnet vill det, då ska jag inte ta det personligt. Det är ju att det barnet vill inte. Mm. För att det känns obekvämt. Jag har två barnbarn. Mm. En är, han blir tre år nu i vinter. Och eh, han har alltid varit väldigt väldigt stor integritet runt honom. Han vill inte att vi närmar oss honom om inte han har lust med det. Han vill inte krama oss, han vill inte göra de här sakerna som man tror att barn vill. Mm. Det är inte säkert att de vill pussa och krama farmor och farfar och sådär. Och det ska vi låta dem sitta. Det är mm. jätteviktigt om det är alltså barn överhuvudtaget. Precis. Det kan ju vara ganska... Allmän giltigt egentligen att inte tvinga barn ja. till fysisk närhet. Nej. Och jag tänker så här, om, om vi skulle hitta ett sätt att förhålla oss, eller det, vi har ett sätt att förhålla oss egentligen. Mm. Om vi gör en baskunskap i vad det funkar för barn som har en, en neuropsykiatisk funktionsnedsättning. Mm. Om vi gör så med alla barn så blir det jättebra. Mm. Så det är egentligen det som gäller för de flesta barn, menar du? Ja, det tycker jag. Och just det här med kanske ha ett litet avskalat. Det behöver inte vara så mycket grejer kanske på barnets rum. Att mm. jag har, jag tänker mig för, hur mycket griller vill det här barnet ha på väggarna? Kan, det kan ofta välja själv mm. ganska tidigt. Och för ungar då inom en är det ju superviktigt att jag har det ganska neutralt när vi sitter och äter. Mm. Det kan inte vara så himla mycket grej och färger och sådär. Det kan vara jättestörande. Okej. Okay. Vid matbordet? Många av, ja, många av barnen, av de här barnen då, mm. kan ju ha väldigt svårt med motoriken. Mm. Då kanske man under det barnets alltså matplats eller alla i familjen kanske kan ha en bricka där de äter Så det gör ingenting om jag slår ut och spiller ut mitt mjölkgrat till exempel. För det fångar brickan också. Mm. istället för att det blir men inte igen mm. så det blir så lätt irritation, men om man tänker ett steg längre mm. så i, i sådär små vanliga vardagssituationer så är det faktiskt att då kommer jag på ganska många saker vad jag ska göra för att minimera de här irritationstillfällena liksom Vi har ju pratat med Bo Haleska här tidigare i ett avsnitt och han sa ju det att det finns ju mycket styrka hos barn med MPF. Vad tänker du runt det? Absolut. Just nu så lyssnar jag på stark utav Anders Hansen. Mm. Det handlar just om rörelse. Och att jag, eller våra hjärnor behöver rörelse. Och då tänker jag så här, För väldigt många då som har MPF har ju, behöver ju röra sig mer- men mm. var kanske, ja funkis kallar du lagoma människa va? Varför, vad sa han? Normalfunkis sa jag nog. Jag jobbar ju för en grupp som heter uh, Funka, Varberg. Och där, är vi, där är de funkisar mm. och tänker är jag då. Jag vet inte riktigt vad man ska säga. De själva kan mm. säga normal störda, men jag känner att det känns svårt för mig att kalla normal ja. normalstörda. Ja, jag har lite svårt för det uttrycket faktiskt. Ja. –Neurotypiska kan man säga. –Neurotypiska, det, är, man säga. det var ju lite... Ja. Det, ja. –Det är ju faktiskt det korrekta uttrycket egentligen. –Ja, det har vi lärt oss. Neurotypiska. Ja, precis. Men just rörelse och, och att man behöver mycket mer rörelse. Och då tänker jag på skolan som tar bort har tagit bort ganska mycket rörelse. Mm. Och det är väldigt synd. För, för många av de här barnen är ju väldigt rörliga. Vilket är, en, en, det är ju en jätteförmån tycker jag att vara, vilja röra mig och skutta runt och fara och ta vara på den rörligheten. Är det allmängiltigt för uh, alla de här olika MPF-diagnoserna som ADHD, Tourette's och Asperger att ja, de har större är... motorisk behov? Ja och, och att hjärnan mår bra av rörelse. Mm. Men betyder det att och... det ska vara... Tung fysisk aktivitet eller räcker det med att man ställer sig upp och hoppar en stund eller hur ser det ut där? Jag reda, ja, enligt boken här nu då, som jag läser, mm. stark, så är alltså fem minuters rörelse gör skillnad. Mm. Så det behöver ju inte vara en timmes vårdträning liksom. Men det ska vara pulthöjande så att ställa sig upp och hoppa en stund eller göra lite sådana saker som du sa, det är ju perfekt. Mm. Så det behöver inte vara så himla krävande men det är ju väldigt bra om jag får upp pulsen liksom. Ja, mm. det är ju bra tips också. En sak som jag tänker runt det här med just då det här, mamma som frågade om sitt bonusbarn Asperger. Hon nämnde att det här barnet ville ju inte gärna vara med i aktiviteter som övriga familjen då var Oftast när man är två familjer som ska bli en så kanske man mm. försöker ha aktiviteter tillsammans för att svetsa ihop grupper så. Om man då tänker sig ett lite yngre barn så kanske inte direkt ska vara ensam hemma. Ska man tvinga med barnet och det blir bra eller ska hela familjen anpassa sig efter barnet? Vad tänker du runt det? Jag tänker så här. Ibland rent praktiskt så måste ju alla vara med. Mm. Och då får man göra situationen utifrån det, att man kanske inte, alla måste kanske inte göra samma sak. Alltså vara med i den här alltså innersta gruppen Nej. fast vi är på samma ställe. Mm. Då kanske man ändå som förälder får dela på sig lite och en får vara den som, alltså vara lite i utkanten. Den som inte känner att den vill vara jätteaktiv i det sociala. Mm. Då kanske jag får vara lite på sidan om med det här barnet. Och så får man växla. för mm. jag tror väldigt mycket på att dela på barn i fråga om att... Eh, vi ser att de har helt olika behov. Och att ett syskon kanske har väldigt jobbigt med sitt utagerande syskon. Ja, det är oerhört viktigt att vi delar på barna. För må syskonen måste också få vila. Mm. Och få vara ensam med någon av föräldrarna. Så att, eh, att dela på barna tycker jag faktiskt är väldigt bra. Ja. Och göra olika saker. Mm, mm. För Vi har gjort väldigt mycket så i vår familj. Vi har åkt på väldigt få semestrar. Mm. För att Just det har sen. inte Semesteri funkat. Ja, det, ja. Har, det har inte funkat för oss. Det enda som har funkat så riktigt bra det är husvagn. Mm. Nu är jag ingen husvagn husvagnmänniska överhuvudtaget. Så vi har hyrt husvagn två gånger. Mm. Och då funkar det jättebra. För vi hade ju liksom vårat hus med oss fast det inte var vårat hus. Men det funkar jättebra för oss. Så vi har varit på två längre smätta med husvagn. Mm. Vi var även på, till Skottland och då hade vi med oss våran egen bil. Och det funkade också bra för då hade vi ändå våra platser i bilen. Man hade sina saker. Liksom bredvid sig. Och det funkade också jättebra. Det är viktigt det här med en slags trygghetsstruktur eh, ja. då. Att, ja. ja. har ju inte vi gjort som andra familjer. Redan vår våran son då som är yngsta barnet hos oss när han var två. Mm. Då insåg vi att vi kan inte fira jul med alla människor som vill fira med oss. Alltså släkter, släktingar och sådär. Mm. Så vi bestämde att vi ska fira jul helt själva, bara vår familj. Och så har vi fortsatt under alla år. Mm. Och även då Marcus, då, som vår yngsta heter, han är ju 28 idag. Men när han var liten så fick han veta vad det var i hans julklappar. För att han klarade inte av den här förväntan. Mm. Att, eh, han, han mådde så himla dåligt av att han inte visste vad det var i paketet. Mm. Vilket gjorde att han var orolig för mm. att vi skulle bli besvikna om han inte blev nöjd. Ja. Mm. Mm. Och vi, vi funderar ju jättemycket kring det här. Alltså han var så spidad hela sista månaden in till jul. Mm. Då händer det ju jättemycket saker i skolan och det är långdans och det är man ska pyssla och man ska till kyrkan och gud vet allt vad som ska göra som är utanför schemat liksom. Mm. Mm. Och han klarade inte det. Det gick inte. Han mådde jättedåligt. Så han var hemma på, när det var Lucia-firande i skolan och sådär för att det var för tufft för honom. Mm. Med alla de här sakerna. Han, inte, han kunde inte se det framför sig. Liksom. Mm. Vad ska hända? Och det bara slet på honom. Det Är att... en bra sak med att barnet har en förutsägbarhet Att man berättar tidigt. Det här ska vi göra. Mm. Och det här kommer mm. att hända. Är det också ett tips? Visst, ja, absolut. Och det här med när man åker på semester. Alltså planerar den tillsammans med barnen. Vad vill ni? Hur vill ni att vi ska liksom, ha våran semester tillsammans? Och då får man liksom göra någon slags kompromiss. Så att alla får liksom en del av det mm. på något vis. För vi, vi, då när vi åkte till Skottland, och året innan hade vi tänkt Åka till Turkiet på semester och flyga dit och sådär. Mm. Och då så sa våran ältar, Martina, våran dotter, sa hon jag har aldrig, jag tänker inte åka till Turkiet, för där är man ingen snäll mot kvinnorna. Mm -hmm. nej. nej, då åker inte jag heller, som Marcus. Då tänker jag åka dit. Åker inte hon, så åker inte jag. Nej, så då var det liksom, nej, dit hade ju vi tänkt åka. men. Nej, men vart vill ni då? Att i Skottland... Ja, Okej, ja, då styrde vi om och det var jättebra, vi var två veckor i Skottland, funkar jättebra och de var ju, kände ju sig helt delaktiga det var ju de som hade fått bestämma Ja, mm. där ser man man kan tänka om också ibland ibland fastnar man ju i att det är vi vuxna som bestämmer och ska visa hur ja. det ska vara att... Ja, och det är jätteviktigt tänker jag, barnen ska inte bestämma vad som helst, Nej. men alla saker som är möjliga att de kan vara med i diskussionen och sen när man då planerar den här semestern, att titta på kartan. Gå in, nu kan man ju gå in på nätet, kolla på hotellerna. Eller på, alltså så att man har så mycket bilder som möjligt. Mm. Som man kan liksom se framför sig. Det kanske inte blir exakt så. Men jag har ju ändå känt att jag är med på något vis och får veta. Annars så kan det bli jättejobbigt. Jag kan titta på bilderna på flygplatsen eller... Terminalen där jag ska åka båten ifrån eller vad som helst. Vad finns det för mat? Alla möjliga saker kan man faktiskt fundera på. Ja, du beskriver ju här att du säger att ibland så blir det inte som, som man har sett på bilder eller så. Och om man då har ett barn som har svårt med det här när det inte blev som de hade tänkt sig. Har du något bra tips hur man kan lotsa dem ut ur det? För jag känner att känner igen det här när något inte blir som det brukar bli så blir det väldigt jobbigt. Man kanske ska ha flera alternativ när man, när man planerar. Mm. Att man förklarar att vi kommer inte att veta exakt hur det ser ut. Mm. Men ungefär så här tror jag att det kommer att bli. Mm. Och vissa saker kommer man ju då att känna igen sig när man kommer till den här platsen. Mm. Och för vissa barn är det nästan omöjligt att föreställa sig. Även om vi har förberett till 300% som mm. det känns. Som att man har gjort ibland. Och ändå blir det fel. Och då får man sätta sig ner med det barnet. Och ja, jag, vi kan inte göra mer. Det är så här nu. Och jag förstår att du är ledsen. Och att man går in och är tillsammans med det. Och inte bara blir arg och irriterad. För mm. det tror jag är det bästa man kan göra. Att mm. visa irritation. För att den här ungen vill inte vara så. Den vill inte vara förtvivlad och arg och ledsen. Men den kan inte annat just då. Nej. Ja, det var ju bra att tänka på. Ja, jag tänkte ju alltid att det här handlar inte om det här barnet vill eller inte. Det handlar väldigt många gånger om de kan eller inte. Ja, det är bra. Det är inte så att de inte vill, det är så att de inte kan. De kan inte och då blir det kanske jättejobbiga situationer. Och då får jag finnas där som den vuxna. Att vara den som tar ansvar för det här. Att Ja, ja, det kan inte göra annat. Just nu blir det så här. Och vissa saker kan man ju inte påverka. Jag tänker en sista fråga. Hur mycket mm. ska man som förälder gå in i det här om man har ett barn som är väldigt noga med att de ska ha samma tallrik samma glas, samma rutiner. Hur mycket ska man gå med i det? Jag tänker så här, framförallt för vi vet ju själva hur det är mm. om jag har min plats vid bordet till exempel. Mm. Ofta har man det hemma hos sig själv, att alla har sin egen plats. Mm. Och för vissa är det jätte, jätteviktigt. Mm. Man ska få ha, den här är min favorit, mm. Okej. Okay. Det är ju bagateller tycker jag. Det här mm. är den favorit låten har de. Alltså så få strider som möjligt, tänker jag, om Alltså saker som inte är viktiga, mm. det red jag inte om. Utan det fick vara. Ja, när jag tänker mer ifall som ibland kanske en förälder nästan vänder ut och in på sig för att, för att tillgodose ett barn som har väldiga inrutningsbehov. Är det meningen att vi ska gå in i det inrutade eller att vi ska locka ut barnet i. I en värld där det inte är exakt så indutat. Jag tänker så här: att de saker som är möjliga mm. att välja med det är en väldigt trygghet för vissa barn mm. att det är lika. Mm. Det kan man ju bara gå till sig själv. Jag har mina favoritkläder. Jag har min favoritkaffekopp. Det mm. är ju så. Mm. Jag dör ju inte om jag får något annat. Men jag har ju grejer som jag gillar jättemycket. Som jag helst vill ha. Mm. Och det är ju kanske jätteviktigt för vissa barn. Mm. Men för det så kan man ju ändå locka och, och erbjuda annat. Att just att visa att det finns ju andra sätt att göra det på. Det finns andra koppar att använda. Eller glas eller tallrikar eller. Det eller vad det är för någonting eller kläder. Mm. Att man alltid erbjuder något annat också. För någon gång så händer det säkert att ja men jag kan ju sätta det där. Om jag har ett fritt val när det är sådana bagateller tycker jag. Så då kan man kanske erbjuda fler val säger du. Jag tänker ja. ifall man är i en situation där det liksom inte. Nej men vi fick inte med oss den där saken och nu är vi jättelångt bort. Och vi kan inte åka tillbaka och hämta det. Du säger ju innan man ska inte visa irritation, men kan man ändå försöka visa lite bestämt att det går inte nu att hämta just den saken eller göra precis som du brukar göra. Finns det något lättare sätt i en sån situation att tänka på? Det viktigaste tänker jag är att komma ihåg och ta med sig det här som är så viktigt för det här barnet. Mm, mm. Det är ju alltså det är jättemycket föräldransvar tänker jag. Jag måste tänka utifrån hur, alltså när det handlar framförallt om barn som har någon av de här diagnoserna att det är jätteviktigt för det barnet för att må bra, mm. då får jag foga mig i det, det är mm. så men jag ska, alltså, jag behöver ju aldrig vara mjäkig, det är inte där det, det handlar om jag ska inte låta, alltså låt gå och så, det är inte det, utan det är det här att, de sakerna som är viktiga för det barnet att känna sig trygg, det är där jag ska komma ihåg att då ska jag kunna Hjälpa till att få att barnet får den tryggheten. Kan och man diskutera sen, det med barnet? Kan man fråga så vad är viktigt för dig? och så där? Det går, det Jag tror inte de kanske förstår. Ja. Jag tror inte de kanske det. förstår. Nej. Nej, inte vad som är viktigt. Utan det märker ju vi som föräldrar också. Mm. Vad är viktigt för min unge? Och då får jag tänka efter. För hos oss var det ju så att vår son Marcus, han, han var tvungen att veta vad det var i hans djurklappar. Annars så var han djur. Fruktansvärt jobbig. Mm. Det var bara gråt och han mådde dåligt och allt det här. Och det var väldigt tidigt det var så för honom. Och han fyrra då, hon ville absolut inte veta vad det var i hennes julklappar. Hon älskade den här spänningen och väntan och allt det här. Mm. Det gäller ju att göra utifrån, man kan ju inte lika liksom. Utan det måste ju vara individuellt. Ja, det blir ju väldigt sådär ibland att allt ska vara så lika. Så det äh, tänker du också det att det, in, nej, det är inte rättvist när allting är nej. lika. Nej, ha. det är aldrig rättvist när det är lika. Men tack ska du ha, Agnesin, för att du kom och berättade lite om det du sysslar med. Om man vill få tag på dig, hur gör man då? Då kan man gå in på min hemsida, mm. familjebalans.se. Där hittar man kontaktuppgifter till mig. Det går jättebra att mejla om man vill. Och det finns även ett kontaktformulär också på hemsidan. Där kan man läsa lite också vad jag gör. För jag har ju både den här coachdelen Jag har handledning till arbetsplatser där man behöver lära sig mer. Och kanske till äldreomsorgen. För där finns också de här diagnoserna. Och mm. jag föreläser ju också. Ja precis. Men och så kan man följa familjebalanspodden. Jag finns ju också på Facebook. Mm. där finns både familjebalans och familjebalanspodden så det går jättebra att hitta mig där också där kan man också skicka meddelanden och ställa frågor och så där så det går jättebra men vad härligt, då tackar jag dig för att du tog dig tid att vara med och så ska jag lyssna ännu mer på familjebalanspodden och lära mig mer om detta gör så tusen tack själv att jag fick vara med ja, ha det så bra hejdå tack tack. hejdå Vi tackar Ann-Katrin och vilken härlig dialekt hon har. Ja, just det. Det är någon slags norrländska. Det är väl Hudikska, antar jag. Hudikska. Hudikska. Vad ska vi säga? Tillhör det Hälsingland. Jag har ingen aning. Jag är geografiskt blind. Ja. Det är ungefär i mitten av Sverige i alla fall. Och som jag sa tidigare så rekommenderar jag varmt att ni lyssnar på Familjebalanspodden. Då får ni höra mer om Ankatrin liv och levande och kunskap framförallt. Jag skulle ju så gärna vilja prata ännu lite mer om OCD heter det på engelska. Vad kallar vi det på svenska igen? Obsessive Compulsive Disorder. Bastlingsförmånssyndrom på svenska. Ja, för att det är hon också jättebra på. Mm. Vi kom väl bara igång lite grann där på slutet och sen så fortsätter vi när efteråt. Ja, just så att eh, det kanske blir något mer avsnitt med Ankatrin och familjebalanspodden i framtiden. Det kan det bli. Mm. Ska vi ta och köra igenom de här veckans frågor på Instagram? Ja, men det är roligt. Det har blivit en, ett nytt litet inslag. Ett litet eget segment. Det bara ja. smög sig in. Mm. Men det är många som är engagerade och tycker det är lite kul. Och jag tycker det är lite kul för att jag får den här lilla extra kontakten med våra lyssnare. Det är roligt. Det är bra. Och även de som inte lyssnar på oss. Mm. Men det är inte roligt. Alla måste lyssna på <laughs> ja, oss. Men nu kör vi. Första frågan var, skulle du förlåta en otrohet? Där sa 26 procent ja och en stor majoritet, 74 procent, sa nej. Ja, men det var inte liksom eh, så. Att det finns ett utrymme för förlåtelse ändå Ja, en på fyra ungefär. Jag svarade nej. Skulle du inte Vad förlåta du? mig? inte du var otrogen. Men det kan vi diskutera jag jag sen. Jag Ja, vi, vi tar det sen. Mm. Råkade vara otrogen av misstag. <laughs> Oj, bara slank in. Jag råkade gå naken på stan. Ja, det hände. Ja, tydligen Det har säkert hänt någon Men jag kommer inte ihåg vad jag svarade Jag kan inte sätta mig in i det Att du skulle vara otrogen Nej, det skulle jag inte Jag trodde att du skulle kunna förlåta dig själv Ifall du hade varit otrogen mot mig Nej Men vi skulle inte diskutera det nu, vi ska diskutera det sen <laughs> Fråga två Skulle du välja att leva utan bil och diskmaskin? Eller tv och tvättmaskin. Och där svarade du och jag olika. För du svarade bil och diskmaskin, det gjorde 66%. Mm. Jag svarade utan tv och tvättmaskin 34%. För att tv behöver man egentligen inte, man kan se streamat på datorn, Netflix och så. Och tvättmaskin finns ju i området här, det är bara att vi har det lite lyxigt att ha en egen. Jaha, du tänkte så, det var lite fusk. Alltså om man ska leva utan tvättmaskin så ska man ju leva utan tvättmaskin. Och tvätta allting för hand. Ja, jag tänker undra hur, om de som då svarade att de skulle kunna leva utan tvättmaskin. Det var 34 procent, det är ganska många. Om någon tänkte som du då att de ändå hade tvättmaskin tillgängligt. Eller om de tänkte att de skulle stå och tvätta allting för hand. Får du inte se någon annans tv heller? Får du inte gå och se en fotbollsmatch på en sportbar till exempel? Mm, jag hade tänkt så långt. Leva utan bil, det är ju utan egen bil tänker jag. Jag skulle kunna hyra en bil om det är något viktigt- eller, eller köra bil i jobbet som jag måste göra ibland. Du ska ställa till mina frågor. Jag tycker det var en jättebra <här> fråga. och Jag skulle definitivt kunna leva utan bil, för det har jag gjort. Ja, men utan diskmaskin. Och diskmaskinen hade... diskmaskin har jag också levt utan. Ja, det gjorde vi i början. Ja, absolut. Det var jobbigt. Sen så dyrkar jag ju platsen som diskmaskinen står på- att det är helt fantastiskt att ha diskmaskinen. Men jag hade klarat mig utan. Men utan tvättmaskin vet jag fasiken. Står det som hamntvätta tvätt, det låter ju asagubba Nej, jobbigt. vi tänkte lite olika det kanske gjorde att vi var olika Och sen så, så kommer jag faktiskt ihåg hur det var att ha tvättstuga om det nu skulle vara så att det var alternativet. Att det var också ganska jobbigt när det var kallt och eländigt och bära. Och då var heller liten också, kommer jag ihåg, så skulle jag som... Jag kunde inte lämna henne i lägenheten. Mm. Och så skulle jag så släpa med mig henne, tvättkorgen, tvättmedlet och så var det kallt och är i den där Sen så kan man inte sitta där och vänta så ska man gå tillbaka till lägenheten och sen så sen en timme senare ska man göra om proceduren igen ja, och gå iväg. Nej. Ja, det var det. Och sen nästa fråga så var ju lite idol relaterad, för det var väl då på onsdagen när vi pratade med Anders Bagge. Mm. Och frågan löd TV4 söker sångare till idol oavsett om du kan sjunga eller inte. Ställer du upp? Och hur många svarade ja? 40 procent, däribland ja och Alternativet var: Jag var i mikrofonen, eller: Nej, är du galen? Och 60 kunde absolut inte tänka sig att vara alltså, med. Nej, vann den gången där. Ja, det tyckte jag var lite konstigt. Jag trodde att fler människor skulle tänka att nej, det är kul att vara med i tv. Och, ja, och många vill inte göra bort sig, och det är inte så många som kan sjunga tillräckligt bra för Vad att Vad svarade du? Vara... Självklart, ja. <laughs> ja. Jag är inte jättebra på att sjunga men jag, jag, jag kan Du är bra på att göra bort det. En, en, en låt. <laughs> Sen var det en fråga om. Man ville ha en miljon kronor för att aldrig mer duscha. Eller bada. Eller bada, ja. Aldrig mer duscha eller bada. Då sa bara 9% ja och 91% sa nej. Och jag tror att en miljon är lite för lite. En miljon är ändå så att man kan inse att det är värt att kunna duscha i princip dagligen. En av de 9% det var jag. <laughs> Men, ja, men jag tänkte, alltså jag luktar inte så konstigt. Alltså det går ju flera dagar ibland. Och jag tycker liksom att jag är fortfarande ren. Ja. Tycker du att jag luktar illa? Nej, det, är... det blir mer så här. Hm, nu har jag inte duschat på några dagar. Nu måste jag duscha. Så jag duschar egentligen inte bara för att jag tycker att jag är smutsig eller någonting. Det är mer så här. Men jag ska duscha. Man ska duscha mig mm. gärna. Mm. Jag tror du är lite ovanlig där. Och jag tror att är... och så kan jag ha sådana här rasta fläta så här. <laughs> rasta Maria. Ja, man. Nej, ja, ja, jag sa ja. Men det var väldigt få som sa ja, alltså jag tror, bara 9 procent. Jag tror det hade blivit helt annorlunda om, om du hade höjt upp det till 10 miljoner eller 50 miljoner. Då hade man. Man skrapa bort smutsen med en smakning av torrd, kanske? Ja, torr skaka loss Torrkampen. lite eh, jordkokor i håret och så. <laughs> Veckans sista fråga var om man vill leva och dö i Sverige. Du tror att jag var lite nationalistisk där när jag skrev den. Ja men det var lite, det, man tänker ju lite på nationalsången och sen så hade du en sån här valkyria i svenska kläder. Det, det var ingen valkyria, kläff. det var faktiskt mode Svea. Ja men hon är en valkyria lite. Hon är så. ingen valkyria, ja, valkyria var, var de krigigt. som krigade för orden i ja, asamytologin. Stod inte med något sköld och någonting så. Och så mode lite... Svea ska liksom försvara Sverige mot ingrepp från aliens, Robin Hood och Donald Trump. <laughs> Jag fick i alla fall tänka lite där för att det, det blir automatiskt så tycker jag, tyvärr. När man ser något blågult och sådana krigarkvinnor och sådär. Jag det var Tänkte jag lite tycka. nationalistiskt. Men sen tänkte jag bara på själva frågan är ju att jag vill ju leva i Sverige. Och då vill jag även dö i Sverige. Även om jag hellre vill leva än att dö så att säga. Ja men frågan var ju ställd så för att jag tänkte skulle du vilja flytta utomlands? Men så vet ju jag, men det var meningen, skulle du kunna tänka dig att flytta ifrån Sverige- Ja, frågan det. egentligen? Och, och leva resten av ditt liv utomlands. Ja. Ja. Och då var det ganska många som ville vara kvar i vårt fosterland. Mm. 80% procent ja och bara 20% procent nej. En på fem kunde tänka sig att flytta iväg. Jag sa faktiskt att jag skulle stanna kvar. Jag gillar Sverige. Ja. Mm. Snart har jag bott 42 år i Sverige. Ja just det, du har ju två födelsedagar. Mm. Det är på <laughs> söndag, säga. på söndag om en vecka. 18 är mm. Mm. nu är det väl dags att eh, grotta ner sig lite grann i det här med otrohet och svart sjuka. ja precis, ska jag vara lite moderat tycker du? det kan du göra, det är du som har tänkt mer på det tror jag jag har tänkt mer på det, nej jag har mest bara haft massa spännande och roliga diskussioner för när man börjar en diskussion om otrohet så kan man tänka att det är svart eller vitt Ja, att det är ja, ja eller nej. Ja, ja men Antingen. det är det ju inte alltid. utan Jag fick ju faktiskt eh, kontakt med några som hade blivit utsatta för otrohet och förlåtit. Mm. Och eh, de tyckte ju inte att det hade blivit fantastiskt mycket bättre. Men eh, de tyckte ändå att det var värt att fortsätta. Och, och han var riktigt ledsen. Och nu sa jag att det var en han. Men eh, det var väl inte avslöjande på något sätt. Nej. Är män mer otrona än kvinnor? Den diskussionen hade vi på mitt jobb. Och vi har kommit fram till att det är inte så. Att i dagens unga så är det minst lika många kvinnor som är otrogna. Det är mer kanske när man kommer upp i åldrarna så är det kanske fler män. Men om man skulle ta människor mellan 20 och 30 så är det nästan övervikt på kvinnor som är Jaha. otrogna. Det måste ju finnas någon undersökning också. Som ja, men Jag tror att... Eh, Micke googlade fram någon slags lurvis statistik om det, men ja. att det var kvinnor. mycket kvinnor. Man skulle ju kunna tänka sig att det alltid är lika många för att det är en man och en kvinna och att båda är otrogna. Men då båda kan det ju behöver vara så inte att, vara otrogna. Nej, för båda behöver ju inte... En kan ju vara singel ja. och då blir bara den ena otrogen. Mm. Och då är frågan vem. Men, men du var ganska bestämd att du skulle inte kunna förlåta den otrohet. Jag tror jag skulle ha väldigt svårt för att då känns det som att Tar man det steget då är liksom förhållandet slut redan. Och jag är inte en sån som gör slut och sen blir ihop igen. Det har aldrig hänt. Men tänk om det var någon som. De var på en personalfest och så blev de jätte, jätte, jättefulla och visste inte vad de gjorde. Ja, men jag vill inte bli ihop. Eller vara ihop med någon som blir väldigt, väldigt full och inte vet vad hon gör. Eller om. Nu kommer jag inte på några bra scenarier. Nej men om man har levt ett långt liv tillsammans, fått barn tillsammans och liksom är världens bästa vänner så kanske den ena bara är en tillfällig personlig svacka och så råkar det, som jag sa innan och du tyckte det var lite roligt, men råkar vara otrogen. Ja, jag tror att man har så mycket problem i förhållandet då så att det kanske är svårt att rädda. Men jag är lite kategorisk där. Jag kanske håller på det att man ska vara trogen. Ja. Det är en fråga om respekt och så vidare. Men hur skulle du tänka? Och om du, eftersom du vet att jag aldrig skulle vara otrogen, om du skulle tänka dig in i någon annan situation då, med någon annan person? Jag vet ju att jag har förlåtit andra saker som man skulle kanske kunna tänka vara oförlåtliga. Ja. Så jag antar att jag har det i mig att kunna förlåta. Ja. Jag antar det. Även en otrohet. Ja. Som jag känner mig själv så tror jag att jag har svårare att inte förlåta. Jag kan ju bestämma sådär ibland att ibland när jag är sur och arg, jag bara, nu ska jag vara sur och arg för resten av mitt liv. Jag ska aldrig förlåta det här. Och så bara nästa nästan bara "Ha, kul. livet är glatt och alla är underbara. Mm. Så att jag är nog kanske lite sjuk. Kan man vara det? Ja, att man förlåter sjukt mycket. <laughs> du är lättförlåtad. Lättförlåtande. Lättförlåtande. Lättförlåtande, ja. Mm. Men då ska vi då kanske prata om otrohetens eh, halvkusin, svartsjukan. Svartsjuka... Otrohetens bonusbarn, bara va? Nej, halvkusin sa jag. Alltså den, de är ju långt väga besläktade. För att Vad är en halvkusin? Bara för att... Det var bara en metafor för att svartsjuka och otrohet har egentligen inte så mycket med varandra att göra. Nej, nej. Men man... Jag tänker bara att jag är intresserad av familjen och sådär, olika sysslingar till exempel, okay, vet och jag vad det är. Vad sa jag? En barn. så en halvkusin? Pysslingar är de Det är väl om... Nej, bryllingar kommer först. Ja. Svartsjuka har ju egentligen ingenting med otrohet att göra. De är ju egentligen inte besläktade. De är inte ens halvkusiner. De är... <laughs> grannar. Ja, just neighbor of the beast. Och the mm. beast i det här tycker jag faktiskt är svartsjuka. För svartsjuka kan ju verkligen förstöra. Ja. Det kan ju vara så att en människa är svartsjuk och den andra människan är helt oskyldig. Ja, just det. Den har inte gjort någonting och tänker inte göra någonting och kommer inte och att göra någonting. Och så blir det bråk om det. Ja. Och... Men, jag tänker vi är ju en podd som pratar om bonusfamiljer. Och när man träffar någon som har barn så vet man ju på sätt och vis att den människan har haft ett liv med en annan människa. Du kan ju inte förneka det på något sätt. Det finns ju barn, och det finns kanske. De kanske har gift sig innan, förlovat ja. sig innan och allt det här. Och då kan det kanske en annan slags svartsjuka dyka upp. Som kanske är. Näst kusin med avundsjukan, tänker jag. Aha, mm. Att det kanske inte liksom är renodlad svartsjuka, det är mer det här att man tänker att, ah, men han har ju redan gift sig med någon eller han har ju fått barn med någon annan. Och, Hur känner du dig? Nej, men jag du det, är ju tillsammans med vi... någon som har gift sig med någon annan och fått barn med någon annan. Ja, och då menar vi så här att svartsjuka det är när man är orolig för att någon ska vara otrogen. Mm. Medan avundsjuka är ju den vanliga liksom. Ja fast det är ju i det här fallet som jag pratar om så är det ju liksom lite svartsjuka, avundsjuka. Det är som liksom, hör lite ihop. Mm. Jag, jag är ju inte orolig att du ska bli ihop med något av dina ex. Jag är inte svartsjuk på det sättet och jag är inte svartsjuk på om någon skulle flörta med dig eller, eller skicka olämpliga bilder till dig eller så. Det, det sätter inte igång något i mig. Men du och jag kommer ju inte få barn tillsammans i exempel. Nej, det är ju Kan tråkigt, inte du tänka men, då att aha, det där har hon upplevt med någon annan som var gravid och där kommer lilla bebisen ut och gullig, gullig och ja. mojkig, Jo, det är ju väldigt gulligt så samtidigt så har vi ju pratat om det. Det är ju ganska jobbiga år också. Och det är klart det skulle varit spännande att få vara med om men det går inte att vrida tillbaka. Jag måste ju acceptera situationen som den är. Och eh, skulle jag kunna vara avundsjuk på barnens pappor om, för att de har bättre kontakt med barnen kanske. De har ju känt dem längre och sådär. Men jag vet inte. Nej, jag, jag känner ingen jättestor avundsjuka heller så. Då undrar jag en fråga till. Kan du sätta dig in i att den sorten känslor kan uppstå i en bonusfamilj? Ja, men det, det tror jag. Oavsett både i en bonusfamilj och i ett särboförhållande där man inte träffas. Varje dag eller inte ens varje vecka. Och någon av parterna kan undra. Jaha, vad gör han eller hon nu? Och när, när vi inte ses så ofta och så. Så det kan ju smygas in i Nej men just att man är svartsjuk, sjuk på tidigare partners. Jo det tror jag. Men, men då tycker jag också att man borde tänka på att. De personerna har gjort slut av en anledning. Mm, det är ju sant. När jag träffade dig till exempel. Om jag då skulle tänka att oj Maria har kontakt med sina två ex som är pappor till hennes barn. Det kommer ju bli jättejobbigt för mig att konkurrera med dem eller att känna att oj varför ska Maria prata med honom nu eller mässa eller sådär. Jag kan ju bara tänka så här att du har gjort ett val att lämna dem och ett val att bli ihop med mig istället. Då, då ska jag ju inte vara orolig. Okej, okay, men då har vi ju en annan vinkel. Om jag inte hade valt det, om jag hade varit den som blev dumpad. Eller om jag liksom länge hade gått och trånat efter mitt ex. Men så blir det slut och så, och så träffar du mig. Ja, just det. Ja, men det får man ju känna efter i så fall. Jag tror fortfarande inte jag hade liksom gått igång på det och blivit en otrygg person eller så. Men, jag tänker mest att känslan kanske kan dyka upp då att, att man är andra andrahandsvalet. Ja, jag inbillar mig på något sätt att det skulle vara ja, vanligare eller kanske svårare att om, om man som tjej träffar en pappa mm. som har blivit dumpad mm. att man då skulle känna sig underlägsen gentemot exet att om han fick chansen så skulle han kunna gå tillbaka till en eller någonting sånt här. Mhm. Jag tänker så att det är ändå kanske tjejer som bestämmer i ett förhållande om man ska vara ihop eller inte. Va? Ja men lite så. Jag, jag tror det här är en att... helt ny spaning. att skriva ner och så får vi ta den en annan Det gång. kan vi ha. men alltså... Är det tjejer som bestämmer om man är ihop eller inte? Ja och om man ska bli Män ihop. i hela Sverige reser sig just nu upp i ilska. Att jag har avslöjat det, att det är tjejen som bestämmer. <laughs> Men så är det ju, om, om du ska gå ut det finns ju ingen kille som är så bra så att han kan liksom ragga upp vem som helst, det måste ju vara, det är ju tjejen som väljer, men det är bara att ni inte det jag, jag känner att det, det finns jättemycket intressant i det här, men vi får, vi får klippa precis den diskussionen, ja. men vi gör en anteckning och så återkommer vi om detta, det var väldigt spännande. Det är mycket mer makt än ni tror och ni, när ni väl fattar det så kommer hela samhället rasa samman, det kommer bli som i Lucistrate. Lucistrate? Ja. Den gamla grekiska... Du hörde inte att jag sa att vi skulle presen. klippa den här diskussionen. Vi tar den sen. Den ja. mm. mm. Vi tar den sen. Vad var jag någonstans? Jo, men det var den här svartsjuka som kan uppstå när någon har haft partens innan. Jo, då kommer frågan här. Vad är det, tror du, hos vissa människor så att de går och tänker på det och ältar det och är svartsjuka och är avundsjuka och tänker mycket sånt och vissa då inte det som då du inte alls tänker på det. Jag tror det har med självkänsla att göra till exempel och en trygghet kanske att man inte jämför sig med andra. Man, man vet sitt värde och man fantiserar inte iväg och inbillar sig saker liksom utan i alla fall jag är ju så tråkig på ett sätt att jag går ju efter fakta och vetenskap och undersökningar. Jag kan ju inte hitta på att jo men det plingade ju i telefonen, det måste ju vara någon annan man som har skickat ett sms till min fru, min blivande fru. Ja men så du så, tänker att, så du, jag... att att hålla sig till fakta är ett bra tips egentligen. Att om du är en svartsjuk människa som går igång på olika saker så måste du egentligen sätta dig ner och tänka, vad är sanning och vad är fantasier? Vad har jag liksom belägg och bevis för? Och vad är liksom bara påhittat? Ja, bara för att du cyklar förbi en kille en minut efter att din sambo har cyklat till jobbet. Då ska du inte. Jaha, oj, nu har han, han tänkt. Nej, men att han ska. Nu ska han cykla. Min efter. då börjar jag Eller bara för att din sambo och säger att ah, men jag måste vara kvar en halvtimme extra på jobbet. Jaha, ja, det vet man ju. Då kommer hon att, att träffa någon kille på jobbet. Så honom. då är egentligen fakta på att om en partner ska jobba över, då är det, det enda du egentligen vet är att han ja. jobbar över. Ja. Du vet inte mer egentligen. Oavsett hur mycket du kan tänka att ah, det vet man eller så sån han eller vad som helst. Så vet du faktiskt inte det. Nej, och ja, det är säkert jättejobbigt för den som är svartsjuk och har liksom fått den oturen att ha den läggningen eller har Liksom jag tror att det finns det. ju i olika grader. Jag tror ju att du är väldigt långt ut på skalan av icke-svartsjuka människor. Och så finns det folk ja. som är väldigt långt ut på en annan skala. Sen har vi alla normala människor då, som jag. Mm. Som är någonstans i gråzonen där i mittemellan. Att man kan drabbas av svartsjuka och avundsjuka ibland. Men ofta så lever man i den verkliga världen. Och egentligen borde jag ju vara väldigt svartsjuk. Eftersom du är alldeles för snygg för mig egentligen. Ja... Vad vill du ha för någonting? Varför sa du så? Nej, men så är det ju. Du skulle ju kunna få vem som helst. Nu det skulle kom, inte jag. Nu kommer jag med det. Pratade vi om detta i förra podden. När <laughs> jag sa att jag har sett till att det kommer finnas kvinnor- som vill ha dig, Martin. <laughs> ja, ja. Moving on. Mm. Jag tänkte faktiskt att vi skulle på något sätt- förutom det tipset så skulle jag fråga dig- vad har du för råd till en svartsjuk människa- för det första då? Mm. Hur den ska tänka- om den känner att den konsumeras av svartsjuka och det påverkar livet och relationen och det blir jobbigt. För jag tänker att om man bara är lite svartsjuk så kanske det inte är någonting man måste jobba stenhårt med. Men om det börjar bli så att allting blir tungt och jobbigt av en svartsjuka så kanske man måste jobba med det. Så det är det ena. Och sen kanske du kan få fråga mig vad en människa som blir utsatt för svartsjuka ja, just det. ska göra. Då tror jag, och det här brukar vi upprepa ibland, vi är inga experter och det enda jag kan tänka mig i en sån här situation är att är det en kvinna som är, skulle vara väldigt, väldigt svartsjuk som, och jag var i den situationen att jag upplevde att det här förstör vårt förhållande, hennes svartsjuka. Då måste man ju gå och prata med någon som kan reda ut det här på ett bättre sätt. Antingen någon slags parterapi eller att hon som är så svartsjuk där det, där det blir nästan en slags psykisk ohälsa att hon får ta Varför tag i det. säger du hon Ja, men det var som ett exempel. Det hade ju varit lika, lika mycket tvärtom. Och det kanske är till och med vanligare att mäns svartsjuka förstör och att de kan tvinga kvinnor att ändra beteende och, så. och det är lite det som, som du kanske skulle kunna Nej, men jag tänkte mer att vi berätta. skulle skicka ut ett råd till den som är svartsjuk. Ja, jag tror att den personen kanske behöver gå i... Någon form av terapi eller prata med någon om vilka tekniker som jag inte vet för att bryta sånt här tankemönster som är negativt. Det jag fiskar efter är egentligen att svartsjuka oftast inte beror på den andra. Utan svartsjuka oftast ligger i en själv. Ja, så man måste jobba med sig själv. Och som första tipset vi hade var ju att försök att hålla dig till fakta. Och klarar du inte av det, så får du kanske gå och prata med någon annan om din svartsjuka för du kan inte ändra din partner så att han eller hon inte ska göra dig svartsjuk. Nej, och det tycker jag inte. Den som blir utsatt för svartsjuka tycker jag inte ska försöka ändra sig heller. För då, då spelar man ju med i det och då kan det bara bli värre. Men det kanske du vet. Ja, jag ska bara säga att Mia Törnblom skrev så bra i sin bok som ja. heter Självkänsla. Tror den heter. Den är en jättebra bok i alla fall. Men hon skrev att det finns egentligen bara två alternativ. Mm. Antingen är du svartsjuk på din partner och så är parten otrogen. Ja, då har du ett val, du gör slut eller så lever du med att han är otrogen eller henne, hon. Eller så är han in inte det. Så att svartsjuka går liksom inte, det finns, ingen, det finns aldrig någon vits att vara svartsjuk. Nej, Om du har en otrogen man så är det ingen idé att gå och vara svartsjuk på honom. Nej. Då gör du slut istället. Och är han inte det så ska du inte heller gå och vara svartsjuk för att det är onödigt. Ja. Mm. Så att du behöver egentligen aldrig vara svartsjuk. Mm, mm. Då skulle den sista sektionen i detta vara då att jag skulle ge tips ifall man blev utsatt för svartsjuka. Och jag tycker faktiskt så här, nu när jag har uppnått en ålder av snart 43 år, att det jag har lärt mig, det jag hade önskat att jag visste tidigare, det är ju att inte försöka förändra sig själv Nej. för att någon annan är sjuk på en. Inte så börja nej men jag går inte på den där festen för det är jobbigt för min partner eller nej jag har inte de där kläderna på mig för att det är jobbigt för min partner utan var sann i dig själv vem du vill vara och vad du vill göra var sann mot sig själv och göra de sakerna man vill göra och ha de kläderna man vill ha på sig och träffa de vännerna som man vill träffa sen har din partner i sin tur eget val att vilja vara tillsammans med dig eller inte när du är dig själv och visst, att jag säger att man inte ska ändra sig betyder ju inte att man in, ibland kan jämka. Men jag tror att det som är farligast i en relation där någon är väldigt svartsjuk det är att den som blir utsatt för svartsjuka försöker och gör väldigt stora förändringar och det bara matar svartsjukan, tror jag. Jag tänkte också det, att börjar man tänka så här att ah, okej, okay, den blusen är lite för urringad eller den kjolen är lite för kort så kommer det bara att förvärras. Ja men det är ju för att det handlar ju inte om den som blir utsatt för svartsjuka så att du kan liksom inte, vad du än Nej. gjorde, även om du hade liksom gått omkring i burka till slut, mm. så hade det inte hjälpt. För det första är det ingen idé att du ska ändra dig och för det andra så ska du inte ändra dig för att du är bra och perfekt som du är. Mm. Och sen kan vi väl ändå säga att om det är personer nu som lyssnar som kanske känner igen sig att ja men jag har ju, jag håller ju faktiskt på kompromisser och jag går inte ut, jag följer inte med. När det är avgör av på jobbet eller sådär för att de är oroliga för att partnern hemma skulle bli sur då. Då kan vi ju inte tjejma dem för det för att det är en svår situation. Man vill ju ja, ja, göra absolut. sin partner till lag så att det, det är att svårt det att hålla emot. Det är svårt ja. Jag förändrade mig jättemycket ja. när jag var i en relation där det var svartsjuka. Ja. Så det är därför jag sa innan att jag hade önskat att jag hade förstått ja. det från början. Att jag skulle inte göra de här små förändringarna som först kanske verkade ganska harmlösa och sen blev ganska stora. Och sen, så att eh, inte försöka att blidka svartsjukan. Mm. Inte underblåsa svartsjukan. Ja, alltså helt enkelt inte ge den energi på något sätt. Och då tänker jag också att man inte ska kompromissa om man till exempel har barn med någon så kan man ju inte säga att Nej, men jag ska inte prata med mina barns mamma för att det är jobbigt för min partner. Mm. Det blir också snett så att försöka att kompromissa så lite som möjligt med själva svartsjukan. Mm. Ja om vi nu ska bara försöka knyta ihop det här då och så får vi komma ihåg igen att vi inte är några experter och mm. vi utgår bara från oss själva, så var ju våra råd att råka inte vara otrogen, <laughs> håll till fakta, mata inte svartsjukan. Det var ju vart, vårt allvarligaste ja, råd visst. faktiskt. att det. Försök inte blidka och inte mata svartsjukan. Och ta hjälp om ni behöver av någon som vet ännu mer. Förlåt mm. Förlåtelse kanske vi inte pratade så mycket om, men... Jag förlåter dig för att vi hoppar över det. Okay. Vi kan istället avslöja vem som har vunnit vårt bokpaket med tre romaner om Agnes som Anneli Högberg har skrivit. Mm. Frågan var ju hur många kusiner Anneli Högberg har. Mm. Det roliga var ju att Anneli själv fick tänka efter och inte riktigt visste. <laughs> ja, det. Men hon tog hjälp och räknade ut att hon hade nio kusiner. Och lustigt nog trots att det var väldigt många som var med i tävlingen så var det ingen som hade gissat just nio. Så vi lottade mellan de som hade gissat åtta och de som hade gissat tio. Det var fyra stycken som var en ifrån, tror jag. Ja, fyra eller fem, jag kommer inte ihåg, men det var några stycken. Och vinsten går till. Det var Instagram någon som hade profilen. gissat 50 kusiner. Oj, kan man ha så många? Jag har 30 ish, tror jag. Oj, jag har bara tre. Men vinnare som hade gissat på åtta kusiner är profilen på Instagram vardagsliv med understräck Angelica. Grattis till dig! Vi tar reda på din adress så att vi kan skicka böckerna. Nästa vecka så gästas vi av Johanna och Anders Lindbagge. Både nygifta och kändisar som hade problem att bestämma vilket efternamn de skulle ha. Så de slängde på båda. Så kan man göra. Och Johanna har en 18-årig son sen tidigare som heter Daniel. Men han bor ju inte hos dem eftersom han går på en internatskola. Så de kommer att berätta lite om hur de har det i sin familj med... Fyra och en katt och lite vad de tänker om framtiden. Och fram till dess så hoppas jag att ni har gett oss ett fint betyg på iTunes. Ja, det är alltid trevligt. Skickat ett fint mejl på bonuspappan.plusmammansnabelagmail.com Ja, och ställt lite frågor kanske i bonusfamiljernas diskussionsgrupp som finns på Facebook. Och varit med och svarat på våra galna dagens frågor på Instagram. Som också heter bonuspappan och plusmamma. Just det. Tack för att ni har lyssnat. Glöm inte att livet i bonusfamiljen kan vara besvärligt, men också härligt. Hej då. Folk har väldigt svårt för vårat namn. Ja så. Där bonuspappan och plusmamma, det här, och bonuspappa. Eh, nej, plus ja, vadå? Pluspappan har jag hört också Aha. någon gång. Vi kanske ska registrera lite extra sajter så. Jag vet inte, vi Även tyckte det pluspappan. var så käckt när vi började bonuspappan och och så ska... Men det ska ju vara ett och, man ska inte skriva ja, nej. och. Det är nej, det ska vara ett och Ja, mm. För det blir punkt på många ställen. Bonuspappan, punkt, plusmamma. Just det, punkt, plusmamman. Pungpappan. <laughs> Pungpappan och brockmamman. Det var roligt. Haha. Ja.